از سورۃ الاخلاص یې ذکر کو د شکرې په شکل کې چې نه ماتونه پورشو نه خلکو شکریا دا کړم او شکریا داد چې د الله د توحید اقرار وکم چې کل هو الله احد دا سچو شو نه لا په دې ټولو کې او از دې دبل سُک نشي دا صرف د الله کارونه دي سورت اخلاص زکر کو عظیم سورت پشان سوره فاتحه څنګه داغي نمونه ډیرو نو د دوم ډیر نمونه دي سورت اخلاص وتوم وي سوره توحید وتوم وي سوره تفرید وتوم وي سوره تجرید وتوم وي سوره ولایت وتوم وي سوره نسبت وتوم وي سوره نور وتوم وي صورت ایمان ورتوموي شلپور امام راضي رحمت اللہ علیہ مارلی دا کثرت د نمونو دلالت کوي په شرافت باندې کنه او دی کله الله تعالی په ټول قران خلاصو ذکر کړل چې قران خلاصو توحید دی نهه بقرہ اوستم او صفه د وهم صفات ثبوتية وهم صلبية أحد وهم صلبية هذا صبوت لم يلد، لم يولد، لم يكن له هذا صلبية فهذا في كل قسم يكون تحديد وفعله بسم الله الرحمن الرحيم قل اوى هو الله أحد اغاليا يا ذات اغاليا يا اغال واضد هو اشاره و دیتا مشرکین ته پوس کړو د نبیلی سلامنه چې تمونکم خدای ته را بلی نمونکه او خه چې رسول کده مونږ ته ول له تعریف وکا نو سوره اخلاص نازل شو الله یو توای چې هو هغه تاسو چې ته پوس نو الله دې د ذات نوم دې احد او د صفت ته پټو نو صفاتو کې اول صفات الله احد دی واحد دی وحدانیت صفت دی اغه پسو کی یاودې نو په ټولو صفاتو د اولهیت کی یاودې د توحید ویل شي کما زه نو صرف د الله نه بغواړي احد فی الانتصار ا دبل چا نه مدد مغواړه احد فی الاستعاذة کویچ یا الله مال فنارا کا نو هغه ته وایې بلچاتو نه جماله پناره ک ام د دې مصیبت نه د دې مرز نه نه نو د ک نبی له سلام ته قل اعوذ بك اني اعوذ بك من همزات الشیاطین واعوذ بك رب ان يحذرون الله صفات سرپنا واند شيطانانو <تصح> چې مخه لره نشي دا زه سمره چې راغلي استعاذه چي دا دا الله سره واळी مصالح اسلام وي اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين یا الله ز جهل نه پناوړم ستا په ذات سره نوح عليه السلام وي اني اعوذ بك ان اسالك عليه سليب علم پناوړم د دینه چې ستانه سوالو کما چې زم ما تعلم نه یا د کولوسه اړ نه نو دینه پناه واړه الله رب ال عزت چې خاص عبادتونه دي په هغه کې رنبی د شیطان نه اذا قرات القرانه فاستعذ من الشيطان الرجيم یا کله چې بیان کای و ما ان زغن کمنه شیطان نه زغن لا الله نغلق وله اغياء ده ده اغيصفت و احدن في الاستعانة كويش رامدت شه نهو الله تبوي احدن في صفت العلم فصفت العلم کیاو ده غيب دان الله ده بلسوك بغيب نبوي دي. من في السماوات والأرض دي. لا يعلم الغيو الا الله يو پوي پا صفت دا قدرت که یو دا قادر اغده بلسو قادر نشتا اللہ و احد ستا هر سکولشی بغیر دا اللہ نبلسو پا حیات که یواز دیم چه و توکل علی الحی اللذی لای موتا پا غزات اعتماد کوا چه جونده دی موت پی نرازی دا گواری یو دا اللہ صفت دیخوا نور سمره دنیا کی دی ناغیل حیات شتا دی خو موت پی رازی اگر قام بیا دیو اگر کوم لایق دیو تو صرف د الله صفت چې الحي په تصرف کې یا وزه دی په عالم کې تصرف بل سګنشي کوله یو الله بګي تصرف کوي نو ته بندا تمو آیا چې دا صاحب د تصرفو څوک بس چرته اوسلې په مخکړی سی بتونه کوي کوي بيدار له وی ولی دی ولی دی صاحب د تصرفو نو الله نو دا تا ده الله سی پت دل ور کو هو الله او احد دا څه پت ذروا پاجزیکوم یو د چا جزيکه او فریاد که نو صرف الله توبکم په خلق کم الله دی आवाज بل سو خلق نشي کوله پیدائش دا ټول چې دا دنیا ډکده دا د الله خلق دی هاذا خلق الله فاروني ما ذا خلقو الله یو خیک چبل سو پیدا کړی نو ما تو خیک کن دګسی په بادشاہي کې یو دې بيدې ملک اختیار دلدي یو خلق معاش او يختار دګسی په محبت کې یو دې د خدای توب محبت به بل چا سره نه ساتي یو الله سره به ساتي ابراهيم عليه السلام اله حبل عافلين چې په پی رازی پیرازي مزاوي سره محبت د خدای توب نکومه ټیک دا سه به احسان منو ما نمحا. که بنده ده که سطوله ده که نور ده رناکی فیدا د پا که خودخدائی محبتو اگه بصرف اللہ سرکم هو اللہ و احد ده غصه په احسان کې ده ټول احسانات د اللہ دی پا مونگ بنده ایمان ده که قرآن ده که پیغمبر ده او که ده عبادات تی توفیقی را کرده ده مونږ د الله احسان منو دبل چانا ده سی پسې پسی پا دیسی پا تنو کی آواز ده الله الصمد الله به نیاز ده دله چا تهجت ناراضي الله چا تهجت نپیخيږي الله زانه سغوالي نا دله نه سوک تپوس نشي کولم دله نه سوک چاله پنا نشي ور کوله الله الصمد اغه به نیاز ده نیاز حاجت توي سوم را حاجت نه اغه ټول په مخلوق کې دي که انسان دې قبل شي دي ټول په دکې راځه مې دی دي دا انسان خوراک ته محتاج دي اوبو ته محتاج دي نور اوس پوګمې ته او هوا ته اوور ته او خورې ته او شګی ته محتاج دا سمره چې ګوري بازارونه ډک دي دا ټول دې انسان لپاره چې دې اجز اوګې نشي تګې نشي هرڅه ته د حاجت ته خوب ته حاجت شته دې او اولاد تا حاجت شدې بیبی ته حاجت شدې د د انسان صفاتونه دې مخلوق صفاتونه دي او څنګه راځي اونکه اسنه چی یو بنده دي چې تر تلا سه او وې چې دغه خوراک ته حاجت نشته هنو اسومت جوړه مونږ له لانجه جوړه ووسو ډیر خلک دا سو پیان و پیان ندي ځي په زور لګئی دې په خپل امخراک نه کوي او کامل امغه چاته وي چې هغه خوراک نه کوي خنو دا خدای له صفات شو چې و هو یتعم او لا یتعم خو په خپل نه غاړي نو دې ورسرم ورو ورو نږدې کې دا شرک تلار جوړول دي چې دی, چو دی کامل اغه ته وي چې دا نو دا پیران زکه وستا په مخ کې به خوراک نه کوي موریتانو توماته کی او تغویګیږي خوره ا دې وزن له لړشی ځان ولې د نه کوي روحانی د روحاني رزق را دي روحاني نه وایي خو ا څومات ته نه جوړای کنا دا دی مطلب دی کله با دیتبد ګوري چې څوک واده وکي و یې رته سره دانو مناسب کاملینو سره دې مناسبتیاږي وې په دې سره سره بیا د خی عبادت نه اوزیه د دین نوی دا قرآن نا نی خبر کنا تیارکی پروتی سورت راعت دینا دیویلی کنا چلاوی ولقد ارسلنا رسولم من قبلکا وجعلنا لهم ازواج و زریا ما خستان مخی پیغمبران لی گلی دیم او داغی بی بیانیم وی داغی اولادم و زامنیم و انوسی کلوسیم و استان دیرو صنوی بیاینه دی داوود علی السلام نه خبره صلیبی بیاینه سلیمان علی السلام نه خبره الکدا کاملین نو چتوی چې کامل یره هغه تیا تهوی چې هغه دونو سره تعلق نو ساتوي کنه کاملین کله وی کاملین هغه ته وی چې هغه پوزی پسې پاولات پسې پرور پسې پلار پسې نهه پکیږي حزن به په ناراضی اږي چې باندې حزن راغنه پوي چې دا دې نه ده ښا وای ښا قران دې نه ویل کنا چې يعقوب عليه السلام وای اني اخافو اني ليحزنني ان تذهبوا بي زغم جنکی غم پدی باندې چې دې بابوزه شرمخ به اوخريم ګوراته الګته چې يعقوب عليه السلام نه كامل سو کته شي كامل هغه دې حزن پر راضي <صدقا> موسیٰ علیہ السلام تا اللہ ویلہ تخف یریگا ما ابراہیم علیہ السلام تا تخف یریگا ما لوت علیہ السلام تا اللہ ویلہ تخف یریگا ما دا سکامل بسوکی دا سکامل خواللہ دے نو خدامت لفد دکھا نا چی بندہ دا خدائی توب مرتبی ترسے خواہ ادا دا پا کی پیغمبر بشر نئی ولې او قران کې وایي وي چې نه مانە بشرون ان نحنو الا بشر مسلوکم خا خدای دې مطلب دی چې د بشريت نه وباسي نولوهیت ته بوزي کنه الله الصمد الله به نیاز ده هغه سره پدې سی پتونو کې څوک شریک نشته ده دا غاجت نشته ده نور جسوم ردينو هر ستې حاجت ته اولادتا مالتا خوراکتا اسکاکتا خوبتا دیتولو تو محتاجی دی یو اللہ دا چه اللہ اصحابت نگو را قرآن دا دا غی رد کئی صوفیه چه دا عقید ساتی دا غلط تی اگی تو صوفیه نو تو کاملین نو کاملین خو قرآن ستوی آمنو وعملو صالحاتی صورت عصر کیو گو را یو دا دا وحدانیت تی چاغه بوخ صفاتونو کی یودې چاته حاجت نشته دویم قسم توحید دارې چې خلق لګې دلې دې نو د مخلوق صفات یې الله له ثابت کړلې د مخلوق بصفات یې یا صفات نه عیبونه او پریشانې او مشکلات نو د دلیل ثابتې لم یلیذو ولمیولذو الیذین پاک دے چې ولادت دغه ثابت ک هو جوړ بیا ور پسې زنور سبول ثابته کنهخه دا ولادت خو تش نوم دی دې سراب لکه وګور نو ډیر لوی دنیا ده اپاګه کیا غا غسرازی چې ته ب ام بیا و درېږي چې ناز خداسه نشم ویلې خو چې داسه نشی ویلې نو ولي وی چې تحزل لا چې وللد وینو دابوم وسرمنې چې در لزلشت نه زاويه د او توي کنه نه زاويه غا چا توي جستا په ذلو ورشي او دمرته نه مجبوره شي چې هغه سو ویناو بیا زه ټولې به منی په الله کې هغه هم د چا نه مجبوره کیږي هغه هم د چا خبره کته نه ورزي هغه هم په خلقو مینه کې محبت وسر ساتي دبور سره وېدا خو نه ځول سره لازم دي کنه او که حقيقي ولد ونه خو بیا ډيري خبري دي وا د علم کول غواړي کنه <تصفح> بیا چې د واده کوم سامان نولینوي ولاسه سا. هغه اگر... کمې اگر... دے وسره یا به له یو داسټیشل کمره پکاري توبه خدای دې دا ټول چې دونه لم یلد ولم یولد الله دې منعزه دی ند اغه نسوک پیدا دی او ناغه ځانه پیدا دی ند اغه نسوک جدا کیږي او ناغه ځانه جدا شوي دي ناغه ځانه نائب دی چې غنی مخکبل سوق او ناغه سوق ځان له نائب کو لري چې غنی هغه بنې ولي بنې هغه ابدی او سرمدي دی ها علماء کل احد او نشته الا سره برابر ن د هغه ذ ذات سره نو د هغه د صفاتو سره نو د هغه د مخلوق سره ذات تعالی له کوم مثلی شیون هغه له کوم مثلی شیون خو نه د د مثال نشته د زمو کې تو د د مثال نشته فاترس سماوات والارض اسمانونه به مثال د زمو کې ده هر مخلوق یې به مثال دی جنتونه ته جنت هغه نعمتونه مي ويې به مثال دي چې کبا جنتيان اول وي چې دا غوغه مي وره چې مونږه خړلې و مَلایک بوته وي ها قلتش کنا او تو به متشابه ها دا غن دا اسي شکل لږه پشان ته دي نو ځکه ابن عباس سي وي چې ماف دنیا مِمَّا فِي الْجَنَّتِ إِلَّا الْأَسْمَاو دا دنیا کی جسو نمونه دی کنا نو پا جنت کی دانشتا دل تحتش نمونه راغ لی دی اصلی شه جنت کی ده کسونا دا نو دل تحتش نم راغ لی سونا جنت کی ده دا خواست تا پتری مطریاو دا اکڑی دی کچاندی دا کگبین دی کدود دی نو خو جنت کی دی دل دود پیداکول شه اصلی دودو اصلی گا بین پیداکول شه نا اصلی شه حل تا کرده او دا دنیا کی وی تش نمونه دي چې دا مالتا دا او دا انار دی او دا انگور دی او دا کیلہ دا دا تش نمونه دي اگا اصلی شي پا جانت کرده ولم یکل لو کفوان احد نا دا اللہ دا ذات مثال شتاو نا